Навіть звідки не дід Гордій? Каже, тобі не плакати. А як ти не плакатимеш, коли сльози самі котяться? А ще ніхто в нас за вовком не плакав, каже дід Гордій. Краще б за ягницею поплакав, що вовк зарізав. А він хіба тільки одну ягницю зарізав? А ти сам не знаєш, чому за вовком плачеш, чому сльози котяться за тим здоровенним сіроманцем. А не знаючи, ще дужче ридаєш, затуляючи долонями лице, Щоб на світ не дивитися, і щоб світ на тебе не дивився. Дід Гордій веде тебе за руку додому, І знає усім по дорозі розказує, що ти за вбитим вовком так побиваєшся. Всі дивуються, що така чудна дитина, чудніших і не буває, Бо ще ніхто в їхньому селі і в сусідніх селах за вовком не плакав. Ну, вродиться ж таке правду сказано від вітру. Може, про того впольованого вовка мало б хто в селі довідався, якби ти не плакав за ним. А тож усім запам'ятались твої сльози пекучі. Ну, мов би дощ із хмари падав. Дощ твого великого жалю дитячого. Ранок – це рожева птаха, що прилітає із-за княжої гори. За рожевою птахою прилітає білою птахою день. На зміну білій птасі прилітає сірою птахою вечір, а вже ніч прилітає з княжої гори птицею чорною. Ось іще скрізь сіріє птахою вечір. Ще птаха вечір дзьобає зорі в небі, п'є росу по ливадах, кутаючись і гріючись у млистому туманці. Але вже має тікати села, бо ви тільки погляньте на княжу гору. За неї виростають і виростають темні крила. Затуляючи небесні прозорі високості, вони все помітніше клубочаться. Насовуючись на село, барви на перах рухомих хмар міняються, мішаються. Вони ще не витворили якогось Остаточного кольору цієї птиці, яка летить Її остаточний колір має витворитися аж тоді Коли вона прилетить із-за гори, затуливши небо і полонивши землю Княжа гора вітриться тьмавими сплесками Під грізними крильми могутньої і невідворотньої птиці Село западає усе глибший та глибший морок що подекуди жевріє освітленими вікнами хатів. І вже скоро хижа птиця ночі всідається між небом і землею, погасивши зорі та місяця, щоб здаватися іще страшнішою та всевладнішою. І від неї треба заховатися до хати, але із хати чутно, що чорна птиця на гаці не має спати, як то сплять птахи вночі, вона шумить листям у саду, гілкою груші стукає в шипку, шарудить якоюсь галузиною на стрісі, глухо дихає в комен. Їй би вгамуватись, а вона, либонь, уже б'є могутніми крильми, а вона починає огоготіти громом, а їй із очей вже прискають дові і раптові приски блискаву, і хата сповнюється тривогою. Бо прилетіла гнівна чорна птиця з княжої гори її посланцем. Отже, то княжа гора послала свій гнів сюди в долину до людей. І ти, щурячись краєчком свідомості, здогадуєшся, завіщо такий гнів наслано. Його наслано, мабуть, за отого вбитого вовка. А вже ж, Бо княжа гора за вовком плаче, Вона з вовком заодно. Для княжої гори всі рідні діти, Хай лисиця, хай бурсук, хай кіска, Отож і вовк для княжої гори Є своїм сіромашним духом, І вона оплакує його смерть так, Наче рідна мати. Чорна птиця ночі все кублиться і кублиться на землі, Говорить громом, дивиться вогнем блискавок, Аж хата злякано здригується,